Просто людина, не більшовик і не адепт капіталізму Вважайте, людина звідти, з майбутнього Не зичу вам зла, але хочу, щоб дім, який ви муруєте Падаючи, не попривалював усіх мешканців Щоб заздалегідь щось розібрали, перебудували, подумали, помислили Майже всі ваші постулати, мов би, справедливі в теорії А насправді гибні Оцією змовою спростовується постулат диктатури пролетаріату. Та її немає і в спомені. Скільки робітників, селян в уряді? Нуль цілих. А що, їм буде краще? Задумалися. А то ж. Ну, а якби знайшовся добрий, м'який, хоч таких, мабуть, серед вас і немає, ви ж твердокамінні. Тоді я б за його спиною і його ж руками, або... Швидко прибрали б. В порожнечі очей Курів сірий туманець. Розмови вернулася в точку, З якої розпочалася. Все в світі вертається До початкової точки. В тій або в зовсім іншій іпостасі. Якою була його іпостасі? Раніше? Пізніше? Чи це видозміна однієї? Вічність вона весь час вертається, Щоб не вернутися. Я сповнив свій обов'язок. Завтра він прибере з високої посади Сталіна, поставить якісь загати, і життя країни піде іншим шляхом. Нехай повірять невіруючий. Кілька разів дзвонив до прокуратури. То не було слідчого, то він кудись поспішав, то казав щось незрозуміле. Одного разу бовкнув, що, мовляв, вона сама винувата, сунулася куди не треба. Одначе пояснювати не захотів, відмовився. Вирвалося мимохідне те. Я помилився, і таке і інше. Очевидним було одне. Прокуратура цією справою займатися не хоче. Чорт. Спочатку увімкнув телевізор. Там двоє кандидатів у президенти обкидали один одного багнюкою, бо навіть фекаліями. Один розказував, скільки його суперник нагарбав грошей. Де їх тримає, як живе, на чому їздить, які санаторії приватизував Другий розповідав, скільки цей перший відправив до Сибіру людей за тоталітарного режиму І обидва обіцяли, обіцяли рай за їхнього царства Намагалися переобіцяти один одного Вимкнув телевізор і ввімкнув комп'ютер Привітався з Марійкою На коліно йому скочила руда кицька, жужа Створіння капусне і зніжене, улюблениця Марійки. Підібрала її десь на сходах. Перші рази, коли вона чула з комп'ютера голос господині, нервувала, металася по кімнаті, відтак звикла. Олег подумав, все на світі тільки звичка. Марійка сказала, я тобі обіцяла розповісти про ще одне моє життя. Либоть воно тобі буде цікаве. Минало в нас, у Солов'ївці. Отже, слухай. Мені було шістнадцять, і служила я покоївкою в княгині Лупші. Щоправда, княгиною її околишні пани не визнавали. Лупша ж казала, що вона князівська дочка, і веліла нам так її називати. З лиця була негарна. Великі зуби і брови чоловічі, а очі такі гострі, поведе, наче бритвою різане. А тілом став висока. Тіло її випадало бачити багатьом, віддалеку, бо майже весь рік, окрім у найкрутіші морози, їздила вона візком на тачанкою до свого млина на підгір'ї, де з верхнього ставка вода потоком спадала на млинове колесо, вона роздягалася прямо в натачанці і гола йшла під той потік. Чоловік її офіцер погинув у Японську війну. Возив її туди Кирилу козуб, на прізвиську Чорт. Кілька років він тинявся з гармонією по чужих весіллях, які нагоркотіли йому повні вуха краков'яків та польок, а тоді вернувся в село і найнявся до Лупші конюхом. І не загубив на весіллях хліборубської жили. Сам же був схожий справді на чорта. Смаглявий, гарний з лиця, з кіпчастим носом, з точкими бровами, з чорними, як смоль, крупними кучерями. Одне пасмо завше кільчилося на чолі. Дехто казав, що то так він приховує ріжки – але то брехня. Пізніше я перемацала своїми руками той чупер не раз. Одначе всі в селі вірили, що Кирило – чорт. Хтось бачив, як він розмовляв з вовками.